Allora, buonasera e buon ascolto da Radio Onda Rossa. Eh, iniziamo questa trasmissione sulle energie devastanti, un nuovo capitolo. Parleremo di una città, di un'importante città del Lazio eh, devastata, appunto, dalla Ehm, dal, da questi stabilimenti, da questi impianti da queste aziende in cui l'Enel fa da padrone eh, ormai da eh, decenni e per parlarne siamo in collegamento con Simona del comitato NoCoc Alto Lazio che da anni si batte contro oh, l'inquinamento terrificante di queste Eh, di queste fabbriche di morte eh, oltre che di energia eh, per la salute ovviamente degli abitanti, una lotta eh, ormai molto lunga e eh, che è necessario eh, sempre condurre perché eh, le cose non si risolvono pronto Simona? Eh, ciao ciao a tutti, ciao Gianni. Bentornata uh, su Radio Onda Rossa eh, Grazie. Allora, è da un po' che non ci sentiamo, quindi io ti devo chiedere per forza di fare un riassunto, perlomeno, degli ultimi due anni, se non, se non tre, di, di questa eh, eh, di questa lotta aspetta. che coinvolge gelato Lazio. Cercherò di essere sintetica, perché questi sono stati effettivamente anni pieni. Eh, noi ci eravamo lasciati, che eh, noi ci stavamo battendo. Eh, per avere il rinnovo dell'AIA, cioè dell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero quell'autorizzazione che consente alla centrale di funzionare, perché avevamo dimostrato che eh, l'autorizzazione la, la, che loro dicevano di avere in realtà non era valida e quindi quella di avere il rinnovo di questa autorizzazione era stata una nostra vittoria. Eh, Dopodiché eh, è successo che il Ministero, eh, che in genere dovrebbe avere dei tempi abbastanza corti, corti nei limiti del possibile, cioè tipo 6-7 mesi per fare questo rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, in realtà ci ha messo più di eh, due anni. e nonostante le nostre pressioni finalmente con tutta una serie di raccolte di firme, di mobilitazioni e via dicendo siamo riusciti ad avere la conferenza dei servizi peraltro bisogna dire che in questo ci aiutava il fatto che era stato eh, eletto un sindaco eh, sulla cui buona fede nessuno di noi credeva, però comunque era un sindaco che in quel momento stava dicendo che eh, la centrale Enel eh, era una centrale inquinante, era una centrale che eh, aveva delle gravi criticità e che quindi se queste criticità eh, non fosse state come dire, risolte, eh, lui avrebbe ordinato la chiusura della centrale. Eh, ribadisco che nessuno di noi credeva alla buona fede di questo sindaco, anche perché era il sindaco che ha portato qua Civitavecchia e il carbone, ma era evidente che in quel momento una posizione così forte comunque ci fece gioco per... Eh, accelerare i tempi della conferenza dei servizi. Nessuno di noi invece cittadini, militanti e attivisti poteva pensare che il sindaco avrebbe avuto la faccia tosta eh, di eh, riuscire a peggiorare le condizioni di esercizio della centrale a carbone e invece questo è accaduto. Eh, nonostante eh, ci siano state eh, petizioni popolari, ci siano state manifestazioni, cittadine iniziative di tutti i tipi, eh, lui ha, con eh, nonchalance ha consentito che eh, la eh, centrale bruciasse 900.000 tonnellate in più di carbone l'anno, che funzionasse 1.500 ore in più all'anno, che eh, consumasse un, anzi utilizzasse una tipologia di carbone, una tipologia di carbone eh, più inquinante di quella che avrebbe dovuto, perché non so se tutti sanno che il piano di qualità dell'aria della regione Lazio Prevede che nelle fabbriche di Civitavecchia, non si, no di Civitavecchia scusami, eh, della Regione Lazio non si possano bruciare combustibili con più, del del, più dell'1% di zolfo. Eh, e noi invece siamo andati in deroga e quindi possiamo bruciare eh, ciò che vogliamo. Eh, ci sei Giangi? Sì sì, ci sono. Stavo mentre ah, tu. No, no, perché non sentivo più niente, avevo paura che fosse No, no, no. Linea. Stai andando in onda e... regolarmente. Non, ho, non parlavo anche perché mentre ti ascoltavo, sto leggendo un tuo documento che mi è arrivato per posta elettronica. Che eh, apre il uh, il volume opuscolo Enel, energia per chi a quale costo? In cui tu appunto sì. parli. Della, eh, della delle modalità di azione dell'Enel, della sua arroganza e della della sua della devastazione al territorio che ha provocato. Sì, beh, eh, quando parlo dell'Enel, purtroppo io ho sempre detto che l'Enel ha inquinato in due maniere questo territorio e penso in tutti i territori dove è presente. Primo, eh, inquinando le coscienze. e subito dopo inquinando l'ambiente perché se le coscienze non fossero inquinate se gli antilocali non fossero eh, gli equilibri degli antilocali non fossero fatti saltare a suon di milioni di euro beh l'Enel non potrebbe fare quello che, le devastazioni che ha fatto a Porto Tolle piuttosto che a Brindisi, piuttosto che alla Spezia piuttosto che a Civitavecchia quindi sì, è vero Poi Considere ricordiamo un'altra è una delle più arroganti. Scusami Simona, ricordiamo un'altra cosa che quelli, diciamo, di una certa età mh, sicuramente non hanno dimenticato: la grande lotta contro la centrale nucleare di Montalto di Castro. Anche in quel caso, sì. la uh, candidata alla gestione, eh, tanto per cambiare, era l'ENel. Ora quella grande eh battaglia. Certo. complice anche la tragedia di Chernobyl è stata vinta il popolo italiano ha fatto addirittura due referendum contro il nucleare eh, stravincendoli e quindi sembra almeno eh, sembrerebbe che eh, da quella porta non eh, possano più passare gli interessi delle, di una multinazionale appunto miliardaria come l'Enel, però la gestione Enel del territorio in realtà è continuata se non addirittura si è rafforzata, ovvero Eh, gli è andato male il grande affare del nucleare, ma la morsa dell'Enel sulla città di Civitavecchia e sull'Alto Lazio continua a eh, esercitarsi, a svilupparsi. Eh, dai, direi proprio di sì, anzi direi di più: che quasi con una sorta di strafotenza eh, quando tu vai al, a quelle poche occasioni di confronto che eh, si hanno con i dirigenti Enel. Chiaramente una delle cose che si ha detto, ma non volete il non avete voluto il nucleare, non volete il carbone, ma insomma cosa volete. Peccato, peccato. e questo non è che lo dicono solo gli ingegneretti così lo dice lo stesso Fulvio Conti ho avuto modo di ascoltarlo dalla sua brillante voce eh, nell'assemblea degli azionisti perché forse non tutti sanno che il eh, movimento No insieme al movimento Stop Enel eh, che racchiude tutta una serie di realtà che si muovono contro l'arroganza dell'Enel, compreso eh, tutte le operazioni che sta facendo, devastanti che sta facendo in Sud America. Abbiamo preso delle azioni Enel e ci siamo presentati all'assemblea degli azionisti perché volevamo chiedere conto di tutta una serie di vicende. Eh, questo quando è avvenuto? Sia... Quando tutta è avvenuto un... questo? È successo intorno agli inizi dell'estate dello scorso anno. Ah, okay. e, e siamo andati lì e però, eh, però devo dire che quando si trovano davanti eh, degli interlocutori preparati, perché ormai è bene dire anche questo, che le popolazioni sono diventate preparatissime, sanno tutto, ci siamo studiati anche il bilancio dell'ENEL. Ecco, davanti a questo Fulvio Conti ha bospettato, eh, tirando fuori appunto cose veloci del tipo, beh, non volete il nucleare, non volete il carbone, ma insomma che volete? Io l'energia la devo fare. Quindi, insomma, ehm, da un dirigente di tal livello ci saremmo aspettati qualcosina di più, se non altro come risposte. senti eh, la, entriamo un po' nel, nella dimensione tecnologica no? perché eh, appunto il, il, il, il ritornello non riguarda solo voi riguarda tutti i comitati di lotta eh, dal, dal rifiuti zero al notav come alle, alle, quello contro gli inceneritori insomma tantissime lotte in tutta Italia che vengono accusate uno di pensare solo al proprio giardino di casa, no? il famoso slogan non nel, nel mio giardino e l'altro di non avere proposte credibili ecco il movimento no coke eh, invece in questi anni ha eh, costruito non solo delle critiche ma anche al delle eh, alternative possibili che naturalmente non sono state raccolte da chi ha il potere energetico ce ne vuoi accennare ma, un po' ma eh, sì allora io vorrei da subito dire una cosa che la sindrome non nel giardino io la ritengo Indipendentemente dal fatto che ciò che muove Inocock come tutti gli altri movimenti non è eh, la sindrome no nel mio giardino, ma è una visione altra eh, della società, dell'economia e dello sviluppo. Mm, detto questo, però io penso che la sindrome no nel mio giardino sia più che lecita, perché mi spiegate come fa a non essere lecita quando io, donna e madre di civitavecchia, so. Che il 56% dei bambini della mia città soffrono di asma e d'allergia a non essere arrabbiati a non dire no non lo voglio nel mio giardino? Penso che sia più che lecito. Però Quindi, Simona comprenderanno gli ascoltatori che eh, no nel ah, mio giardino va bene anche quello. Detto Simona, ascolta, è, è chiaro che è lecito, però il, um, il retro pensiero anzi neanche tanto retro, il pensiero esplicito eh, della, della controparte è l'accusa di dire «Ah, non lo volete voi, basta che lo fanno un po' più in là». Invece, viceversa, nei no. movimenti non lo vogliono da nessuna parte. No, non la vogliamo da nessuna parte anche perché è bene chiarire una cosa, di centrali, di centrali a carbone non ce n'è più alcun bisogno, l'Italia produce più del doppio dell'energia del proprio fabbisogno ed addirittura siccome l'energia non è regolata sulle basi, sulla base delle esigenze della collettività, ma solo ed esclusivamente sui profitti dei grandi privati, noi addirittura nonostante ne produciamo… il doppio del nostro fabbisogno poi lo andiamo a comprare dalla Francia perché poverini gli avanza il nucleare e quindi che facciamo, se no vanno a rimetterci. Quindi c'è in una situazione veramente di eh, dove l'uomo, le comunità, i territori eh, non contano nulla, quello che conta è il profitto delle grandi multinazionali. Noi diciamo che può esistere invece un altro modello energetico. che non è che può esistere, ed è un'ipotesi, è, è possibilissimo, ed è appunto quello eh, articolato, articolato cioè non una sola fonte, ma svariate fonti di energia in base alle specificità del territorio, perché è chiaro che là dove ci sono le maree si sfrutteranno le maree, dove c'è il sole ci sfrutterà il sole, dove c'è il vento si sfrutterà il vento e via dicendo. ma in base alle necessità e alle potenzialità dei territori Simona io farei una pausa musicale ricordando il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire 06 49 17 50 e rimani in linea e ci risentiamo tra un paio, di, sì. un paio di minuti ok you know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 Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job and seated city, city, working from Until I hit the, the right Allora sfumiamo il bellissimo pezzo in cui la voce era della splendida Tina Turner, Proud Mary il titolo e eh, ritorniamo in collegamento con Simona, ci sei? Ci sono, ci sono Allora guarda, nel, durante il pezzo musicale ha chiamato un compagno che ti conosce bene, eh, si chiama Andrea e voleva sapere qualche aggiornamento, apriamo questa parentesi se sei d'accordo su un altro grosso problema di eh, devastazione del territorio che è il raddoppio, anzi l'autostrada la, tirrenica voleva avere qualche aggiornamento da te eh, rispetto a questa battaglia Allora, eh, anche lì c'è stata una resistenza delle popolazioni devo dire eroiche, sono stati quasi due mesi in presidio eh, sull'Aurelia, eh, prima chiaramente si sono battuti affinché l'autostrada non si facesse, perché io vorrei ricordare a tutti, perché forse questo non è ben chiaro cosa sta accadendo in quel territorio, stanno rubando letteralmente l'Aurelia che è una strada consolare vecchia di duemila anni che da sempre oggi noi regaliamo questa strada ai privati ad un privato specifico alla SAT la società autostrada tirrenica presiduta dal, dal eh, signor dottor non lo so Bargone che vorrei ricordare a tutti essere stato a ah, oltre a presidente della SAT cioè della società autostrada tirrenica anche un sottosegretario del ministero dei lavori pubblici e successivamente il commissario di governo per l'autostrada tirrenica quindi il controllato che gestisce il controllore bellissimo questo solo in Italia possono accadere queste cose quindi vi stiamo regalando questa strada e eh, tutto l'alto Lazio eh, per muoversi dovrà pagare perché oltretutto questi soggetti per ehm, come non possono avere non hanno avuto grossi fondi pubblici perché l'Europa l'ha proibito non fanno le complanari per risparmiare e quindi sì, eh, in un territorio che è servito dall'agricoltura cioè che vive dell'agricoltura ci troveremo con una strada piccolissima che è la strada litoranea chi la conosce starà sorridendo ehm, in cui sarà accompagnato tutto il traffico perché il resto sarà autostrada eh, quindi una cosa sconvolgente eh, devastante per il territorio ambientalmente ma anche economicamente anche economicamente perché chi parla dell'autostrada che svilupperà l'economia scorda che con questa autostrada decine e decine di attività agricole saranno o distrutte o tagliate fuori, la viabilità e di conseguenza non potranno più eh, esercire appunto la propria attività ecco su questa sì, già, su questa battaglia vo volevo integrare con eh, l'altra diciamo collegata devastazione che è quella del raccordo autostradale Civitavecchia San Cesario. esattamente, ecco, esattamente. E questa trova eh, è, è già partita la mobilitazione e la lotta di comitati di cittadini in particolare nel municipio di Osteacilia e, e nel municipio delle torri quindi la zona a Est, Finocchio Borghesiana, Torbella Monaca, eh, è, un, è un municipio molto vasto insomma che arriva fino all'autostrada appunto alla Bretella autostradale, eh, quindi credo sì, che sì. Eh, sia assolutamente necessario un forte coordinamento tra questi comitati di lotta proprio Sì ma per... infatti quando ci sono le varie iniziative o di qua o di là una delegazione del, de, del nord va al sud e una delegazione del sud viene al nord a secondo di chi promuove insomma comunque si sta cercando di fare questo coordinamento anche se è molto difficile perché poi eh, spesso eh, unitamente alle, alle persone che hanno una visione d'insieme a coloro che, che si battono contro le devastazioni da tanto tempo c'è una massa di persone che invece effettivamente Uh, si muove su quando gli accade ecco quando gli accade poi da lì incomincia a prendere consapevolezza quindi non è facile sempre costituire il coordinamento e, e d'altronde eh, questo problema è figlio dei nostri tempi dove di consapevolezza ce ne sono gran poche insomma mm. Senti, qui leggevo mh, alcuni dati che ti chiedo di commentare, mh, che sono veramente sì. impressionanti. Ogni ora la centrale Torre Valdaliga Nord emette... Eh, 6.300.000 metri cubi di emissioni per 17 ore al giorno e 6.500 ore l'anno che immettono sì. eh, nell'atmosfera 3.450 tonnellate annue di ossidi di azoto 2.100 tonnellate annue di anidride solforosa 260 tonnellate annue di polveri 24 tonnellate annue di metalli pesanti come mercurio, vanadio, nichel, cadmio, cromo e ammoniaca e questo, udite udite, eh, sono i dati eh, prodotti dalla stessa Enel Certo, quindi comprenderete come noi pensiamo che siano dati sicuramente in difetto rispetto alla eh, realtà Eh, è bene dire che questi dati che tu hai letto sono i dati autorizzati mm, dati autorizzati che però hanno avuto una modifica con nel senso che eh, innanzitutto non sono più 6.500 ma 7.500 ore l'anno quindi quei 6.300.000 metri cubi di emissioni escono fuori 1.500 ore in più durante l'anno e tutte quelle Ehm, quelle, quelle quantità che tu dicevi quindi hanno un aumento eh, vertiginoso. Devo dire che sono nella nuova autorizzazione eh, come limite emissivo eh, diminuite le polve. Ora, in realtà eh, nel report che l'Enel ogni anno fa eh, al Ministero dell'Ambiente, al quale è costretta appunto dall'autorizzazione integrata ambientale, Eh, risulta, sempre dati eh, nelle parliamo, che le polveri eh, siano le polveri realmente emesse siano meno di quelle che sono eh, consentite però io vorrei anche sottolineare una cosa che in realtà quelle che vengono misurate di polveri sono le polveri più mh, i PM10 quindi quello più grande ora con, ed è questa una delle cose che abbiamo sempre detto con i filtri eh, funzionanti è vero che si diminuiscono le polveri sottili le polveri PM10 ma aumentano le polveri ultrasottili cioè quelle 2,5 0,5, 0,1 e via dicendo che peraltro sono quelle famose eh, particelle eh, che tutta una serie di scienziati hanno dichiarato ormai Eh, dato di fatto che eh, siano estremamente più dannosi perché non vengono fermati dai velli polmonari ma ehm, dai villi polmonari, scusate ma eh, riescono ad entrare addirittura nella ehm, guaina della cellula e quindi eh, causando dei danni eh, abnormi non è un caso che l'Enel quello che non dice è che la mortalità su questo territorio sta aumentando e questi non sono dati nostri, non sono dati dei comitati, ma sono dati dell'Agenzia regionale di sanità pubblica, quella gestita RME. Simona, eh, mi dai l'occasione sì. di, di ricordare, di informare tutti e tutte all'ascolto, anche te, del fatto che noi in Italia abbiamo avuto una ricercatrice che già dieci anni fa eh, è stata all'avanguardia a livello mondiale ed è riuscita a dimostrare scientificamente il nesso tra eh, le polveri ultrasottili e eh, l'ingenerarsi di eh, cancri delle persone che le hanno respirate. Si chiama Antonietta Gatti, è una eh, sì. eh, fa conferenze in tutto il mondo, anche se in Italia è diciamo misconosciuta e bistrattata all'interno dell'università eh, in cui lavora. E, eh, sicuramente è anche una persona. Ma anche insultata dai politici, io vorrei ricordare a tutti, chi non l'ha visto lo vado a vedere. Eh, su YouTube c'è un famoso eh, video. di Renzi che insulta la Gatti per queste sue affermazioni Eh, peccato che appunto eh, dagli Stati Uniti alla Cina eh, ci sono riconoscimenti scientifici unanimi sulla serietà di questa ricerca, quindi tra l'altro è una persona molto disponibile quando eh, come sindacati di base o comitati cittadini l'abbiamo chiamata, è sempre venuta per conferenze, si è messa a disposizione anche credo con i compagni e le compagne di Taranto, quindi eh, mh, insomma se cercate su internet lo trovate facilmente. Sì, sì, verissimo e Senti, Simona, io direi che insomma la telefonata è stata abbastanza lunga anche se non esauriente io pensavo fra un mese, magari ci risentiamo perché abbiamo affrontato solo una parte della problematica e eh, quindi eh, come energie devastanti direi che Civitavecchia teme pochi confronti purtroppo eh, quindi eh, purtroppo sì. ecco oltre purtroppo a diciamo, darci questo appuntamento tra 4 e 5 settimane eh, volevo chiederti di concludere con eh, diciamo i prossimi appuntamenti di lotta o comunque di dibattito eh, de del comitato NoCoc. Ma allora, eh, in questo momento c'è un attimo di stasi perché ci sono le elezioni amministrative a Civitavecchia, eh, è stato fatto cadere il sindaco e quindi di conseguenza è, si è tutti un po' imbambolati da questa cosa. Ma non è eh, caduto sulla questione dell'inquinamento? È caduto, eh, diciamo, diciamo, ufficialmente è caduto sulla questione dell'acqua pubblica. Eh, però eh, poi sarebbe tanto da discutere comunque ufficialmente è caduto per il problema dell'acqua pubblica perché questo sindaco che è lo stesso che ha minacciato di chiudere la centrale ma che poi ha consentito dopo eh, l'erogazione di una serie di milioni di chiudere un'aia peggiorativa per la stessa centrale eh, aveva nel programma eh, di mantenere l'acqua pubblica ma già Eh, quattro giorni dopo che era stato eletto stava nelle sedi della CEA a contrattare eh, la cessione del nostro servizio che in questo momento è gestito dalla partecipata totalmente pubblica del Comune Pronto? Pronto? Pronto mi senti? Pronto? Pronto? Mi senti Simona? Adesso sì, adesso sì, sì. Sì, allora no, dicevo, ti ti ringrazio e ti ti saluto, dandoci allora, se sei d'accordo, appuntamento fra 4 o 5 settimane. D'accordissimo, a ecco. piena disposizione, anzi vi ringrazio di aiutarci a dare seguito e voce alla nostra lotta. Ecco, il, voglio anche dirti che se tu ti colleghi al sito della radio, fra un paio di giorni troverai anche la registrazione della trasmissione che quindi potete diffondere se volete dove vi pare. Perfetto. Va ti bene? Ti ringrazio. Ti ringrazio molto. Un abbraccio. Grazie a tutti voi. Ciao. Ciao. Interrompiamo il pezzo musicale per dare la parola a un compagno che ci chiama per una comunicazione. Pronto? Sì, buonasera a tutti e a tutte. Ciao. Ciao, eh, senti come compagno dell'assemblea contro la cementificazione di Marino e delle sue frazioni, abbiamo organizzato un presidio sotto la sede dell'INPS eh, a Via Ciro il Grande, quindi nei pressi dell'obelisco dell'euro, più o meno la zona è quella, per mercoledì mattina dalle 10.00. Perché l'Inps che c'entra con la cementificazione è presto detto nella zona appunto, de, di Santa Maria delle Mole, quindi tra l'altro a ridosso della famosa discarica della Falcognana, ecco, dove doveva sorgere questa discarica eh, che doveva sostituire Malagrotta, e il Comune di Marino ha, ha concesso nel corso degli anni una serie di, eh, diciamo, di autorizzazioni amministrative e politiche di fatto per cementificare un milione di metri cubi e per 15 nuovi abitanti. E l'INPS è entrata nell'affare, tra virgolette, eh, perché l'Idea Timit, che è una sua eh, controllata, eh, una sua partecipata, scusate, una sua società partecipata, eh, ha fatto l'accordo con una delle società che si chiama Eco Village, che è legata direttamente a Parnati, nodo costruttore, per entrare in questo affare tra l'altro firmando una convenzione quadro un accordo quadro in cui ha già versato 7 milioni di euro di caparra cioè soldi dei lavoratori che finanziano la stazione del territorio sostanzialmente la sintesi è questa e mm. quindi abbiamo organizzato eh, dopo intense mobilitazioni nel corso delle ultime settimane un presidio sotto eh, la sede dell'Inps a cui vogliamo invitare tutti i compagni e le compagne a partecipare per mercoledì quindi tra due giorni alle 10 di mattina eh, la sede dell'Inps è a via Ciro il Grande nella zona de dell'Euro mm. Benissimo, rilanciamo queste iniziative anzi se ci fate magari una telefonata mercoledì mattina sicuramente possiamo anche fare magari una breve diretta Ok, vi ringrazio Ciao Ciao, buona serata ciao. They turn, they turn, in chiusura di questa trasmissione di entropia Massima dedicata alle energie devastanti, al polo energetico di Civitavecchia abbiamo ascoltato Simona del comitato NoCoc Alto Lazio in una lotta ormai pluridecennale che ancora continua, vi leggo la, la parte finale del, dell'introduzione a questo eh, opuscolo che potete trovare in, ehm, eh, in eh, internet eh, la, eh, che si chiama eh, Enel energia per chi? a quale costo? allora scrive eh, Simona per chiudere eh, l'introduzione ci presentano i loro progetti come fondamentali per l'economia e lo sviluppo ma non è vero che siano scelte obbligate Le soluzioni da loro proposte sono attinte alla stessa fonte avvelenata che questa situazione ha prodotto, soluzioni che produrranno altre crisi che schiacceranno ancora una volta le nostre vite, crisi che negheranno ancora una volta il futuro ai nostri figli. Noi le rifiutiamo con la forza della nostra stessa vita e della nostra battaglia che consideriamo di legittima difesa, difesa della nostra salute, difesa del nostro futuro e della nostra terra. Qualunque schieramento politico lo voglia imporre, in qualsiasi terra tutto ciò accada, avrà come unico effetto un'ulteriore devastazione sociale, ambientale e democratica. Per questo, la battaglia delle popolazioni della Patagonia, come quella dei cittadini di Galati in Romania, quelle degli abitanti di Kaliningrad, come quella dei Brindisini è un'unica battaglia, la battaglia di tutti noi per riprenderci il nostro potere di cittadinanza Il potere di determinare il nostro futuro che è fondamento di qualunque democrazia reale, in altre parole una battaglia per la vita. questo l'introduzione a cura del movimento No NoCoc Alto Lazio, terminiamo qui la eh, trasmissione di oggi, vi diamo appuntamento come di consueto a lunedì prossimo, come sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao.